Upptäcktsresanden Sten Bergman berättar gärna i radion om de främmande länder han har besökt. Här får vi höra om en besvärlig transport från Nya Guinea förra året. Jag hade med mig 13 levande paradisfåglar. Jag åkte med snälltåget från nattsnälltåget från Göteborg. och Det var en ganska kritisk situation för det var 13 grader kallt ute. Och de där fåglarna, de är ju vana vid tropisk värme. I sovvagnen var det inte vidare varmt. Omkring 18 grader först när jag kom ombord. Men sedan så steg det mm, lite grann. Så jag var ganska orolig och sov förresten inte ett tag på hela natten. Men mm, det mest kritiska var när jag skulle föra över dem till... när de skulle eh, komma hit till min, mitt hem för att tåget stannar inte i Rönninge utan jag måste stiga av till i till södra e, nu kan man ju visserligen få, om det är ett viktigt skäl så kan man få ett snälltåg att stoppa jag frågade konduktören om det kunde få gå för parvisfåglarna skull. ja, han skulle lämna besked senare och jag fick slutligen veta att det skulle stanna i rövningen det var en stor lättnad men att bära burarna från tåget in i väntsalen där i 13 grader kyla det skulle, om de hade varit öppna så hade det varit detsamma som döden för allihop jag hade dem insvepta i filter och sen bagade de in i väntsalen som var, där det var varmt och skönt sedan hade jag en uppvärmd bil som skjutsade dem hem till dem de till mitt hem och där hade jag naturligtvis ett äh, varmt rum i ordning och lyckligtvis hade ingen tagit någon skada alls sedan äh, de hade äh, filtarna tagits av så bjöd jag dem på första frukost det var tidigt på morgonen klockan var inte sju ännu tror jag det var mörkt ännu jag gav dem blåbärsskylt och färska tomater. Och de tittade sig först omkring lite grann i rummet och sen så började de äta allihop. Så det var ett gott tecken. Och de där tretton paradisfåglarna, de lever alla tretton fortfarande.